On iso riski, aion ottaa sen, aion lyödä tiskiin koko sydämen. No niinpä, kuule, kuule ihan vapaasti vaan. Nyt ohjelma on vaihtunut, kuten ehkä huomaatte. Ollenkaan. Joku toivoo, että elokuun ekalta päivän kun, kunnittomuudeksi, kunnittomuudeksi soittakaa Ollenkaan. elokuun yhtiöltä, se ottaa huopaa reikuntuu. Muuten soittaisin, mutta antais... minäpäs pidä maanpa spesiaalin. On Koko lähetys pelkkää mambaa. Mä ajattelin, että mä soitan 30 biisiä mambaa tuntiin. se koittaa pään. Tässä on Rakkaus on iso riski ja tässä on Fieturin Jukka Poika. Huhu! Jolle luottaisi täysin, en luottaisi ollenkaan. Jolle lähtisi täysillä, en lähtisi laisinkaan. sitten tehty. Mä sanon joka toisen biisin täältä. joka toisen biisin täältä. kaipuun sanat Klassikot tuusena levityksenä Ja sitten on jotakin vanhempia levityksiä. Ihan oikeesti. Mä oon pahoillani. Vielä on kesää jäljellä. Kesä ei todellakaan ole. Ei aika kuukautta. Ja ne laittoi. Noni, se on. tätä olen ottanut mampaa mies laittoi tänään, joo. Oliko se viime viikolla vai toisen viikolla joku laittoi, että Mampa tulee 30 vuotta, tämä juhlavuosi tulee täyttää. Silloin mä lupasin, että jos saa tehdä mampa speciali, Nyt se on nyt. se nekalta muistaakseni. Tää jonkinlainen hitti. Ei on joku juopettelun vastainen kappale. Hyvät juhlavieraat, tulkaa auttamaan. Niin mennään kantamaan Lassi pois. lasilla on ollut kovaa. No niin on kuljettaja rollakin. Päämpätiin, miten sulla menee tarvitaan? Lassi anta itsisi rauhallisen unen P Laittakaa levy, piisitoiveita Toivokaa vampaa No niin, eikö se riittely siitä Se aika hirveä itsessään Vanhan valokuva-kansion mä löysin yllättäin, sen jo luulin hukanneeni kyllystäin. Hiukan hämmentyneenä sitä selailemaan jäin, kun nuo vanhat kuvat näin edessäin. Paljon tuttuja kasvoja menneisyydestäin, nimiä vain koitin kaivaa mielestäin. Siellä ja laittoi, että kantakaa lasio pois on Mampan ekalta albumilta vuonna 85 samalla elvyllä on hitti Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä näinpä, näinpä, näinpä, näinpä, näinpä. Ja jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua Kun olohuoneen sohvaan juutuin katselemaan noita kuvia Mietin kuinka tosissani silloin rakastinkaan sinua Mahdatko se koskaan Ajatelmaa minua. Joo, joo, mikä oli ennenkään, niin mitä sä toivoit, että kirjahyllyssä. Yritin löytää sitä sitä biisiä, mutta sitä nyt ei löytynyt meidän. Mä päätin tästä näin spesusta noin puoli tuntia ennen lähetystä, niin, niin ei, ei, ei löytynyt. Ei, älä Tosikko kirjoita, älä kirjoita, tule jos syksy. Hanni oli laittoimia sinne. Kuolää nyt, on vielä, kun nimittäin nyt on vielä kesää jäljellä. jäljellä? Kauniita, kauniita päiviä, päiviä. Vielä voit löytää ystävän Vielä tilaisuuden saat. Vielä on kesä jäljellä Vielä tulee kauniita päiviä Vielä voit löytää ystävän Vielä tilaisuudensa. saat Janne laittoi viesti, valokuvia. olokuvia Vampa paras biisi. soita myös lavantai Kytkin paskana ja suotta kynälehdit No tässä tuli lauantai-ilta että se oli tässä seuraavana Mä sotan nää levy Tää oli tosikin seuraavana Ihan, ihan tosta painosta oli, sorry lauantai ravintola Oli tarkoitus lähteä juhlimaan Viedolla roossa leivoton tyttö samaan aikaan Ja tulla kotiin nukkumaan Ersimeetä oli vaan pekujamme. No katsotaan, mä voin ehkä tehdä sen tuolla Loosessa, Klo 9, tuo, ei kun kello 21, se ollaan laitettu kello 19, mutta kello 21 on lähtee. Eh, Loose ja Hesan kesäklubi. Äh, niin jo, jostaisuutta pysyvät minut tänäkin kesänä soittamaan sinne levyjä, niin soitetaan muutama tunti, josta yhdestä kahtentoista asti, paskis klassikoita. Mutta siihen vaalean ihastuin, ja loppuillasta sanoin hei, meille vai teille kultasein. Hän vastasi minulle silmillään, juodaan näin ja lähdetään. Annoin ovi miehelle pito sen, koska olin niin iloinen. Mä lähetys on omistettu sitten lähinnä naisihmisiä, mä kävin tässä noin Mamban nettisivulla sieltä, niin, niin, niin tota Lähinnä naisihmiset ovat sinne laittaneet kaipaavia viestejä Hän atui aika kaukana Mistä itse voi johtua ihan oikein? No hyvä naiset, kertokaa mulle, miksi ihmeessä Mamba tekee teihin minkäänlaista vaikutusta? Edessäin jotain näin Niin siihen jä. Säteilit, en oikein uskonut silmiä, ei voi olla tyttötölaidanna. Tää on, joku, puh, aikaisemmin tää aikasemmin jo. Tää on edomapisi. <tos> Vesa laittoi viestin. Naiset tykkää mambasta, koska Tero Vaara on mulkunnäkönen jätkä. Hihihi. Niin älkää, menkö Lappiin, siellä on vaaroja. Ja liikennemerkki löytyy tietenkin vaaramerkkiä. Kuinka kauan monta vaaravitseä oikein? Ei laittakaa, että tänne näin. Vaar vaarallisia vitsejä, kiitos. Tie, tie. Ch Chiro Danger vi viestäjä. Vai? Naiset tykkää vapaasti koska Tero Vaara on sävätellyt varsomispiisin. Ei ole, Ropet nyt Minä soitan heppabiisin. Minä soitan kerskiviikkona myös heppabiisin. Totta kai. Tulkaa otan yhteislauluun yhteislaulun siellä sitten luosissa. Aha, et miksi, miksi tykkää Tero Vaara? Tero Vaara on arin näköinen. Nyt me, me molemmat vedetään sut, Marko, oikeuteen. Se on näkynyt enää minnekään homman foorumille mitään linkkejä Mampasivulta aikasemminhan se on ilmeisesti ihan täys rasistimulkku se tyyppi Ehkä se nyt on siivonnut niitä pahimpia pois sieltä niin mutta varmaan mielipiteet ei ole vaikuttunut mihinkään Yllättää, hämmentää, usein kohtailo näin Pojan tie, tytön tie, sattuma yhteen ne No, vain, sinä vain, no yhteisk... Mitä? Keskiviikkona Loosessa? Mitä? Varsomisbiisi? Juu! <lossi> Kannattaa lähteä yhtä biisiä levyetä le le le le le le le kuuntelemaan Loosea. Ei, mä... ei mä maksa mitään, ei maksa mitään. Siellä on Tiltä... Aleksi Pahkalan päivänkin kanssa, soittaa. Keep Codon. Semmosta Ysari indie -meininkiä. Tosiaan, ei vaan joo, tiedonvaara voisi olla englanniksi Tiedor Danger. Ne on Tiedor, kyllä, joo, toi on Me Team Danger, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Mikä Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Tiedor, Ilman hellyttä. No just on. Hei, joku toi voi, hei, Pete-biisejä, mutta se löytyy, sen mä, sen mä soitan, sen mä soitan. Minäkin Juspalle kohta lähtee. Lekas sattumaa, että kohtattiin. Katseet kertoo se. Joo, kiitos, se ritku. Hei, Pete, älä tilaa. totaalikohlinvalistus mania nilo on aikaena taisilla sulle enää turhaa yritet ei pete, lähdetään! laitetan unet tätkin jo kyllästyi sun rumiin juttuihin täähän kujastakin rippi leitet ei ku täähän kujastakin ala tä on jo alaasti tä on leikki koulute Läsytetään lä tällaisia tekstejä. Se taas kuunnellut kuule sun musiikkiasti. Tuleeko tuuli, tuleeko tuuli, tuuli, tule tuuli, tule tuuli, tulee tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tulee tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tulee tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, ollaan. Halutko halutko että minä hiljennyn hiljennyn otetaan levyn laitetaanko musiikki pois vai olkoon onko paskan ääreen? Niin, kerro, siis nyt meidän piti, mutta sitten me ei kuitenkaan, vaikka meidän piti, niin me, ei me ei tehty mitä me meidän piti, kun meidän piti, mutta meistä kuitenkaan, kun oli, tuli niin hyviä ehdotuksia, piti valita Stadin paskin tänään, mutta... Mun piti Tiedä, valita, niin. Se. niin mun piti valita, aluksi ajattelin, että kun oli sun idea, edelleen propsit sinne suuntaan, ei ole mun idea, niin, niin tota, että mä valitsisin mutta kyllähän demokratia jyllää tässä kaupungissa, niin antaa ihmisten valita siis tosiaankin. Joo. Teettiin niin, että, että, että, että päätettiin listata. Tuli niin, siis me saatiin aivan järjetön määrä näitä paskoja asioita ja niin hyviä kuvia ja tarinoita ja perusteluita. Hmm. Täytyy sanoa, että siis urani vaikeimpia valintoja on niin paskojen asioiden. Mehän ollaan Ari käyty niitä sun kanssa läpi mm -hmm. ja säkin, sä, et, siis, niin. tiedät, että siis sinne tuli ihan valtava <laughs> määrä Kyllä. niitä paskoja asioita täysin mahdotonta valita niinku yhtä ilman hmm. apua. Aipa, joo, ei, ei. Joten ei, ei. nyt on tarpeen pyytää kuuntelijoiden apua ja finalistit on nyt sitten rankattoma. Siis mun olisi tehnyt mieli palkita niinku melkein kaikki, mutta mä oon nyt valinnut sieltä kymmenen paskinta-asiaa. Ja tota... Ja sieltä löytyy nyt meidän Radio Helsingin verkkosivuilta ihan osoitteesta radiohelsinki.fi. Löytyy artikkeli, johon me ollaan listattu näitä asioita. Ne on aivan uskomattoman huonoja. se on aivan käsittämätöntä. Täällä on tuota, muun muassa Stadin Paskin joulukatu, Stadin Paskin koirapuisto, Stadin Paskin veikkauspiste, Stadin Paskin ajoneuvo ja Stadin Paskin naapuri, Stadin Paskin pyörätie. Stadinpaskin Hissi, Stadinpaskin Sananmuunnos, Stadinpaskin Ostari ja Stadinpaskin Lapsuusmuisto. Ja siellä on tietenkin pid pid pidemmästi laitettu perusteluja näin päin pois sitten, että... Kyllä, Käl ja siis ne, ne kuuntelijoiden lähettämät perustelut, osassa on kuvia, osassa ei, niin ne on, ne on laitettu mukaan tähän. Ja tota, käykää, käykää tota, katsomassa näitä upeita finalisteja ja Äänestää voisit viikon verran. Valitaan ensi viikolla se ihan voittaja voittaja. Äänestää voi joko Radio Helsingin paskalistan Facebook-sivuilla kommentoimalla sen teidän mielestä kaikkein paskoista paskimman asian numeroa tai sitten meilamalla sinne meidän paskaluukkuun eli paska.radiohelsinki.fi. Tuota, nyt, nyt on kuule, on tärkeää äänestää. Tää on kun euroviisuja katselisi, kun, kun valitaan stadin paskimpia asioita. Joo, vain, vain, vain, vain äänestämällä voit hävitä. Nimenomaan. Tässä kilpailussa niin. kukaan ei voita tässä, tässä kilpailussa on vain häviäjiä. Käykää omassa se linkki. Joo, mä en tiedä, liittyy että tämä, oli, tämä oli mulla tässä seuraavana listalla. Mä en ollenkaan ajatellut, että se tähän näin, just, nyt tähän näin sitä voinut tietää, koska <kysy> oli sattua valmiiksi. Mutta tämä on ehkä staripaskin, Paskin kytkin, se nimittäin seuraavana... Mamba, mamba on poittanut kappaleen niin mitä Kytkin Paskana, se lähtee soimaan seuraavaksi. Oliko tuohon jotakin vielä informaatiota? Ei, no, mä haluaisin vain tulla tämän kertomaan. Hyvä! Käykää äänestämässä, hyvät Me ihmiset. On kanssa ajan kiinni Tampereellisena. Hei, kerro, kerro mikä sun, sun, sun miestä... Otetaan sun kohta uusistaan toi biisi. Tuota, tuota. On Stadin Paskimin valmisteltu radio-ohjelma. Okay. Ei tämä ei tämä on valmisteltu. Tätä... Stadin paskimmin valmisteltu ja suunniteltu kisa. Ja Stadin paskimmin valmisteltu radio-ohjelma. Mitä sä haluat tietää? Niin. Mikä on sun mamba ellokkis Mikä on pa sun Paskin mamba-biisi? En mä voi siis mitenkään valita hirveäntä kikkaretta sieltä. Ei, sun oh. täytyy tähän se valinta. Mä, mä oon jo rankannut nää finalistit. Okei, okay, joo, siellä Ai, ai Velipojan kanssa ajettiin Tampereelle, sen autosta oli kytkin paskana. Jäätiin solle, siihen oli kaunis ilma, päätettiin juoda kahvitulkonaan. Mä ehdotin, et jäätäs tänne odottelemaan, et että joku tyyppi hinamaan. Se vastas, annetaan nyt mennä vaan, kai sen verran kestää, et päästään perilleen. Mut Ylöjärvellä tai niillä main alkoi pellin alta, kuului jotain kummallista. Oli pakko pysähtyä muuta meni hermot, sanoin siitä saittas, tulee tosi kallista. Kai velipoikakin siitä sitten hiukan lämpeni, se sanoi, pidä sinä turpas kiinni. Mut mä vaan urputin ja äkkiä sain tällin hampaisin suutun ja iskin takaisin. Napeltiin tai oikeastaan painittiin, velipojan silmäkulma aukesi. Mun huuli oli halkia tietty vitutti. Tuuli lähtee pois. Tämä on ihan käsittämätöntä, koska se, mä suotan näitä levyjä tässä järjestyksessä. Seuraava kappale nimi on Lähdössä sitten. <tos> ei paralla, heippu pusi pusi. Joo joo. ai ai, ai. <tos> Eli, siis Lähdössä. Koen tähän hirveen kuulosta on, mä etten tänään kyllä nää. Oikele jatsia. Elämääni tullamaan, mä oon jo lähdössään. selvä on,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 illa tilainsuudensa ja koska niin tämä kappale oli tuossa se odottamassa sitten seuraavaksi lähetyskappaleen jälkeen sitten tuolla levyöt löytyi otsopimmun ja tuulin väliseen rakkauteen nimittään kipinoita kipinää kipinä, kipinoita kipinä, lentelee anninko masta mielestäni seuraavaksi maanpästä kappaleen Kipinä sen jälkeen mennä onneksi mainoksiin vähän aikaa ilman mambaa tässä näin. tuossa auralaitto on niin liikuttava tarina että mulle tulee ihan tippalinss joo pakku Kun sydän havahtuu unestaan se vielä arka on ja arvaamaton, en sille mitään voi enkä yrittää enää. saa sydän liekteä en aio estää Sinä olet se kuuma kipinä. en luovu suus Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Sinulla on kolme uutta viestiä. Diksode tässä, hei. Olisi tosi kiva nähdä pitkästä aikaa, mei. Voitaisiin mennä vaikka Kalialle ja vaihtaa kuulumisia me. Toivottavasti voit hyvin me! Saitko edellisen viestin? Hei, tiekö tapahtuisiko Turussa mitään heinäkuun lopulla? Joo, tulla keikalle. Hei, ilmoittele! Mä käytän mistä ryhmää? Se on vanhoille kyrrelle. Et ikkun pääsee vasta ulkomaan tahtien vierelle? Joo, ei tarvitse kysyä keikalle enää saa! Sinulla ei ole uusia viestejä. Elmeä. Te kokoontukaatte kuulemaan surkeata tarinaa, kuin keräs kansa matkusti ja kulki sekä kävi. Mikä kansa? En tajua. O Oliko se me? Nomadia. matka muutokseen. Mustikkamaan kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot Üliopilasteatteri.fi. Düebland Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi-kuikka. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ja paskalistaa ja vielä on skeidaa jäljellä, vielä tulee paskoja biisejä. Nimittäin huomaa, kun tätä katsotaan, tätä levyä eteenpäin, kaikki sopisi, jatkopiisitkin, mitä tässä olisi tullut mulle, mulle ja tuulin tarinaa tässä näin. Älä jätä minua, sopii, kun se jätti, mutta just tossa noin meille vai teille sopii hyvin. Sitten tulee, sen jälkeen tulisi vielä viettelen, Oi herranen aikaisen. Otetaan niistä meille vai teille seuraavaksi. Mampa spesiaali. Mulla on pelkästään bambaa, 35 biisiä bambaa, noin. Ja tämän aikana tuli ihan mukavasti noita chatbox-viestejä käydään nyt Ja tänne tuli jo herrasväkeä paikan päälle, tai rouvasväkeä. En enempää paljasta, mutta neljän aikaa paljastetaan sitten, mikä on, on äh, Radio Helsingin kesäitti. Tänä pelkkäisessä selviää sitten tuossa reilun puoli kuluttua. Nyt siis iskeä, tää on se hetki, kun te halua. Se yksi, yksi todella rasittava okelija. Moppoitaan ne brokejatsia, vihdenjatsia. Meille teille, ei, ei, ei, ei. ei, Otetaan ajankohtaisia kappaleita lisää. Hyvän naisen kappaleen, me talvi. Ja sen esittää teille Mamba. Terovaara-vuosilla englanniksi Chiro Danger. Kalvi on täällä Ja tuossa mä annitsin noista ää, minuut niin minuut ja Janne laittoi viesti, että Terovaara on kysymyksissä. Samalla liinnolla kuin Juss Jussi Halla-ahon kanssa. E halla on oikeus kesin ollessa pinnalla Terovaara antoi ylioppilaslehden haastattelussa lausuntoja, jossa puolusteli halla ja antoi hänelle tukea. Niin, mistä pitää. Niiden kuulen riemuitsevan. Talvi on täällä ja Syksyllä 2004 ensimmäiset viivat Tee Mampan sisuilta. Ehkä itse laula ja mitä hittoa mä oikein luen? Ei hyvää päivää. Miksi mainostit noita nettisivuja? Mä tiedä mitä sä oot käynyt siellä nettisivuilla. Yritä, yritä, yritä, yritä. Ja Aakela toi Terovaravitsin. Mikä on Terovaara dtm sulussa? He, Terovaara. Kumpaa täältä näin lähteä pois päästä? Tylsää, tylsää, tylsää, tylsää. mitä sanomata? No talvihan on tylsää asia. Ajankohtaisi musiikkia. Koska ehkä ei ole enää kesäjelällä. Ehkä se on nyt talvi sitten. Ei, onhan se, jos äsken tuli kappale, nimetan talvi. Sorry. Joka sana, joka ele. Jotain merkitsee. Ei, kun... ei, ei, mikä Mikäs tuossa oli kappale nimeltään vietellen? Niin, mutta tuossa toiselta kokoelmata, tää löytyi talvikappaleen jälkeen, tuli elinen, on mennyt, sitä en soita, mutta sitten sen jälkeen löytyisi kappale nimeltä on taas kesä. Nyt se tuli. kesä tuli takaisin. Äsken oli talvi, nyt on kesä. Kyllä se vaara kyllä se osaa oh, oh, oh. Mä luulen, etten tänään. Haneda laittoi viestin, että Tero Perikolo, ehkä Perikolo on sitten vaara jollakin mu -mu muulla kielellä kuin Finlandiaksi, niin Inho, sekä suomalaisia Suluissa Sityssä on näin mainittu, että mamuja Suluissa Nelonen. Mun piti googleta, minkä näköinen tämä vaara on. En ole siis nainen, koska Mambaikolahda, karampaa. soita sambaa, tiko tiko, Eiks... mammalakin alussa oli täällä tiko tiko Mikä Mikäs oli yksi hit hittibiisi, joku tiko tiko, tiko tiko, joku niillä oli. Joku, joku muistaa, niin laittakaa tänne näin. Same untulsa. Ä mim to sho leto on mi ta' camanti se tikotiko se -tiko vedetas vähän taaksepäin pain Noin. Kotta se Ongs tikotiko. Ti ti ri Korvasi, Liko, tiko, käteen, tiko, tiko. Opeta naiskiele, mieltin on täysin kuuman rytmin. Abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, ja tämä mamba. Kevyesti niin nyt mä aastelen Lämmin tunne on täyttänyt sydämeen Tää on parempi, elikkä huonompi, elikkä huonompi. Eli parempi Parempi tähän lähetukseen Aion vuon profumo, right, ilmiö aero ja partee En tiedä mitä tee, ja minut viettelee Ja kun aamulla on noussä vuoteesta Eivä polveni kannaa Tuossa jossain vaiheessa tuntui ohjelmaskessa viikko sitten, ja olet soittanut niin paskaa musa ja on kestänyt vasta 18. min, Roberti Robertilla ilmoitetaan, että, että, että tota, Maria Lund on tehnyt cover valokuvia biisistä, okei. Okay. Ja sitten on vielä, totta kai Joo, jappakäärjää ne taas orkesterin, kun on Pirakeshä jäljellä. Joo, se, se, se, se olisi tuolla noa kyllä. Maria Huu. Maria Lundia, se ei ole Maria Lundia du, du, du. Terva, va vaivaa, talvivaara Ja, <tos> ja Marko, laittoi viestän, Ari, olet ihan daju Mitäs nyt itse asiassa, lyhyksä tänne laittamaan? Tato laittoi Tuuli, tuuli takas studioon Kaipaan jo kikatustasi, jätä kaikkia karkaa kanssani Tuuli, tulee läpi, ja muta Tuulia No ikään toi niitä tuosta. Eiks tää, tää on tyttö tuolla? Mikäs oli kaikkia seuraava. kappaleja? Pyhikkyynelet. Eiks tääkin ollut vähän al alkuperäinen versio, ollut jo vähän tiko, -tiko meninkiä mutta nyt otetaan tää ää, uud uudelleenversio. Siis tää soitetaan aika toinen pisi suurin piirtein Kaipun Sanomat-levyöltä viisi vuotesta ilmestynyt, missä on uud uudelleenversio. Tää. Oho, tää on melkein rockki. Mä en luotani pois Tiedän kyllä, miltä sinusta tuntuu Et haluaa sanoa salakan Minulle, kun vain Ja odotan, että menisin pois Marko laittoi viesti, että Jumalot ei kestä odottaa Kuka sen kentekäsetti 2013 finaalin Toivona toivottavirottaa finaa Ja onhan se vittu hyvä Raali Pyhikkyyneleet Jois saattoi viestin festarit helvetistä Mamba coveroimessa Popedaa ja popera coveroimessa Mambaa just noin. Joo, Popedan mon mamba popera ei normaali. Pyykkyyn niin Pyykkyyn Mambalista. Ja Teuvo loomania ja kaipataan meä soitan Lopskua sitten siellä Loosessa keskiviikkona. Tosiaan, kello 21 alkaa setti ja noin kaksi mieliä lopetetaan. Ja en maksa mittää. Vahkiksen, vahkiksen, vahkiksen. Kim Koodon pääni niin siellä skulaa sitten livenä noin kaisilta jo. Luulet, ettei kukaan voisi koskaan välittää sinusta. Et huumaakaan, kuinka lähellä on tosi ystävän. Koska luulen, että ei kukaan voisi ymmärtää. Ei tätä nyt niin enää, se ei totta piise. Mutta kuunnelpa tää väliin mambaa. Kappaleen nimetään kummitusjuttu. Tään kylän yllä leijuu, synkkä salaisuus. Paha tarina, taas on jotain aurokeatsi. Se 50-luvulla. Järven rannasta. ravintolajatsi. Kysyivät ruumiin kaislikosta ja kantoivat sen. Osuuskaupan taas, yöksi laina peitteen alle. Ja vainajan, nouse kyllä, ja laustani, ei jonnekin tänne, kydän laita mille, metsän reunaan peltojentaa taakse. on. Miten se on se festalit, jossa Mampaso olis soittamassa on suomennettuja kovereita ihan nimistä brittipop-hiteistä just? Olisiko se jo Helvetin pohjakerroksessa, Niilo, olis, olis se? Helvetin pohjakerrokset tuli mieleen, niin nehän järjestää, että no Ysäri-hippaloit äh, Suvilahdessa äh, elokuun viikolla. siellä on Pertti Salovaara juontamassa ja se soitti mulle tuossa no se halusi että menisin sinne kanssa Siis siellä on kaiken maailman e-typejä ja Miten kaikki Ysäri-hirvittäviksi redneksit tai, tai mitä nyt kaikki, niin se on kaikki Mä en ihan, ei mä miten Mitä tuntia, ei kaksi tuntia, kun siis kaksi päivää kello ympäri sellaista, niin... Pitäiskö mun mennä sinne vai hiuntamaan vai koiko? La la laittakaa ottaa, kertokaa mun. Mä, mä, mä en mä en... Mä tiedä toisaalta pitäis, pitäis kertokaa pitäis. Aamulla lampaiden, äh. ilme oli toti. Minu. Ei, ei. En mä kysy niissä, että mä aluisi, mä ollut niissä, menee, menee, menee, menee, menee. mä Eilinen on mennyt Eilinen on mennyt, sitä takaisin saa Jaa jaa ja, koko ajan poja. jeje! It's my life Vaik vuodet It... ovat vieneet paljon mukanaan Voin onnellinen... Opas toi se kappale olla. Oon vapaa kulkemaan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 Pitäisiköhän laittaa joku levy soimaan jotain, mikä sopisi tunnemaan, vaikka bossan sanoa vaan. No se taitaa olla vähän liian läpinäkyvää, että kynttilät ei nyt ainakin voi syttää. Pieni jää hyvään, olohuone, kiinni, valot keittiöön, makuhuone sekin, yhden pauku tarvitsisi, mutta en että henki haisee vinalta. Ehdähän mä sanon sille jotain älykästä, pittes keksiä, muttei mitään liian enääkästä, Oisko hyvä ensin istu hetki keittiössä, jutella ja antaa tilanteen asetua, avata piini Soittaa vaikka vähän kitaraa, jotain pietä romantista ilman itsetehostusta, mä sen teen Mitähän sä tykkää tosta salaatista, just olivit ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin Entä suolakeksit, onko niitä lisää, entä just onksuja. Pitäisiköhän sittenkin laittaa joku toinen paita, en mä tiedä. Tää on hyvä seisoneet, että ei se mutta mitä tekee teini-sukakirjahuljussää? terä. Joo, ja mitä tekee, paita pois, paita pois, paita pois, pois, pois, pois, pois. Ja nyt tuota, ollaan käynyt tätä Kaipuun Sanomat-levyä läpi, sitä on soitettu 13 biisiä, jo kaikki on soitettu, mitä siitä kaikki soitetaan, ja sitten on jotakin, mitä yhtä toista kokoelmaa on soitettu. Ja sitten otetaan kohta yksi toinenkin, tai kolmaskin levy tähän käsittelyyn, mutta nyt on aika, tässä on nyt 14 biisi lähtee soimaan, ja se on, se on kuulkaa seuraavanlainen kappale Ja Janne on sitä mieltä, mutta heille, että ehdottomasti mennä ysäri on kun taatutaan paskallista kamaa. No mä tiedän sen, mutta se tunti vielä kestää, mutta ei helvetti, kahta päivää kelloa ympäri. Ei helvetti! Ja se Salovaara vielä siihen päälle. Ja Robert, mene todellakin, Salovaara kehu bändiä ja sahau kun ne pystyy. No, no näin, näin mä sanoin tekevänikin siellä niin, ja mä tuskin ne järkkärit diikkaa, että kuulemin sanoin, että kyllä se käy. <s Cry> elätti löi suutta jotain etsit huita on kuin roisku makaa jo ja es viikolla luotto surpiteen 30 elkä näin olen, mutta taitaan kuitenkin nipanavaa niin olla vielä sitä kessejä jäljellä, kessejä jäljellä, jäljellä, jäljellä Niinku se on, kun se on se jampakierjäinen vai se oikein teki se savoks savoks laalo laalo tämän kappaleen kanssa, niin tuo noin näin On vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniutta päiviä, vielä vois löytää ystävän, vielä tilaisuuden saas toimi yhden syyskauden paskiksena al aloitusbiisina jonnekin joulukuulle asti. Et katsotaan nyt kuinka pitkää kesä on jäljellä. Ja joulukuulle asti se jatkoi silloin. Hotboxiin tuli viesti, että kyllä sitä on vielä jäljellä. Niin se loppi sun joulukuun ja sitten sit ei ollu enää kesä. Lämpö kun kantaa, sen hetken toivot ikuisesti. Näytti olevan hyvät kuule purjehdukset, oli Ystäväklubi, Ystäväklubi. Mä en koskaan muista mainostaa Ystäväklubi, Ystäväklubi, Ystäväklubi, Ystäväklubi, Ystäväklubi, Ystäväklubi, Ystäväklubi. Liitty, liittykää Radio Ystäväklubiin, Keleper. Keleper, Kele Keleper. Vielä on HESA-radiotakin kielellä, mutta onko pitkää, että kun osallistutaan ystäväklubiin, vapaaehtoisen maksulliseen ystäväklubiin, niin sitä on todennäköisempää, että Radio on jäljellä. Metikää, kuinka paljon te on, maksatte halvattu ja halvat niin saatte rahoille ne että tuskin ja kuinka vähän on vapaaehtoinen ystäväklubi maksun, sako saako sinä rahoille että no miettikääpä sitä. No niin tulihan sieltä Perttiltä, tuli pertti tuli, tuli, tuli kohden, pertti on kyse, kyseessä aa ja vaara vitsiä lähestyessä pitäisi hirvi vaara kyt löytyä. lähti löytyy kyllä kyllä kyllä Ja tosiaan oli toi, soittakaa tennissukat kirjahyllyssä, ainut OK-kappale. Mä just mä sen soitin, vai oliks mä sitten, se sitten vasta just laitoin silloin soimaan sen. Se toi oli tullut pari minuuttia sitten. mutta mitä paljon se kello on, 20-vuotia pitäisi mennä mainoksiin. Joo, mennään mainoksiin, mennään mainoksiin, mennään mainoksiin, mennään mainoksiin. sitten yllättäen siirrymme aika mielenkiintoisen levyydyn sen jälkeen. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Amerikkalaisen jalkapallon EM-lopputurnaus 29.7–4.8 Vantaan Myyrmäessä. Suomi isännöi amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruuskilpailuja Myyrmäen urheilupuistossa. Suomen lisäksi kisoihin osallistuvat Iso-Britannia, Itävalta, Ranska, Ruotsi ja Tanska. Tule kannustamaan Suomi kohti menestystä Myyrmäkeen. Katso otteluohjelma, aikataulut ja muu tarvittava info osoitteesta vantaa.fi kautta tapahtumien Vantaa. Partek Helsinki myymällä keskuskadulla toimii designin ja taiteen kotina sekä mielenkiintoisten ilmiöiden näyttämönä. Myymälästä löydät Artekin ja Vitran lisäksi kotimaiset ja kansainväliset designklassikot sekä joka viikko jotain uutta. Artek on liike, jonka tarkoitus on tuoda aito design osaksi jokaisen arkea. Tervetuloa Keskuskatu Yhteen! Vuelta-Vantaa! Pyöräilytapahtuma vailla vertaa. Vuelta-Vantaa pyöräily starttaa Vantaan kosken koululta 22.7. kello 11. Pääsarjan matka 109 kilometriä, kuntosarja 73 km ja perhesarja 37 kilometriä. 109 kilometrin matka on osa Vantaan kestävyyskierrosta. Tule ja haasta itsesi. Pakkaa mukasi tsemppiä ja hyvää mieltä. Lisätietoa Vueltaista kuten myös muista kiinnostavista tapahtumista löydät osoitteesta vantaa.fi kautta tapahtumien Vantaa. MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi <tos> PasiKuikka.fi <tos> Ei ole tässä mopolla. Radio Helsinkiä tajuudella 9.8.5. <tos> rrrr, on no, akkun auki aika lämminä täällä näin, ja, koska vielä on kesä jäljellä isintä meisiin. Kyllä vastustamaton. Hän on vastustamaton. tyttö jonka jokainen, Hän on vastustamaton. vastustamaton. vastustamaton. täysin vastustamaton. Hän on vastustamaton. Hän tiedä san... no, Hän on Perskajarska. Perskajarska. Missä vain me hänet näin. Kuuntelet Mamba spesiaalia Tätä on monta vuotta on toivottu. ja nyt se sitten tulee valitettavasti. Mamba tätä tänä vuonna 30 B, 40 B. In vastustamat on. Hankuin kunin Qatarun. Ja Janne laittoi viestin tuossa jo puolelta, että itse asiassa 25.3, että Mampan joululevyllä on tuttujen ja perinteisten joululaulujen lisäksi mukana Tero Varan tekemä uusi biisi nimeltään Joulu peruutettu. Ja sitten hän laittoi saman viestin tuossa 15 minuuttia myöhemmin. Ja hyvät taistelijat. herrat, Mampan joululevyltä kappale Joulu on peruutettu. Hyvää joo! Mikään ihme, etten uskoin joulupukkiin. Joku paksu dorka joka vuosi savupiipun Ja tontu taas mä vasta eilen ensimmäisen näin. Se peilistä mua katsoi, nämä mä väärinpäin. Tää on se aika vuodesta, kun taas nekin pun käy. Lohduttomat muistikuvat, ei niitä mulloin näy. Painostava ilmapiirikin, kun tuoksu perhepiiri. Pakko pullan tuoksu leijui lasten huoneeseen. Muovi sotilaiden Marsialta kuusen oksien. Vei pöydän alle, siellä vietin joulut Saukin pikku Aravia yhä kuuntelen, vaan Itä-Saksalainen suklaa sitä kaipaa en. Vielä on joulua jäljellä. Vielä tulee kylmiä päiviä. Sä tahdot näyttää mulle tatuointisi. No mä jo melkein arvasin, no nyt. mihin nyt päättyisin. Oho, tää on urje käärme joka niskan takaa. Paan tiedon puu. Ja selän yli kiemurhtelisiin. Oho, Janne laittoi tietoa. Kiitoksia Janne. Hyvä Janne, lauantaina 8.5.2014. 20. 20. Mampan 30-vuotisjuhlakiertue ulottuu Helsingin kulttuuritalolle. Juhuu! Ei kun jonottamaan jo tässä vaiheessa. Ja sä taitaa muuten huomenna Mampan esiintyä kaijaanissa, et eikä kaikki kaijaaniin. On iholla sinut tuhat kaikki tahdon oppii tuntemaan. Sä auringon, sä mulle. Joo, tosiaankin Mambalta on ilmestynyt myös joulualbumi niminen. Ja pahan tiedon puun. Niin sanottu tuotos. Ja sieltä löytyy avausraita. Tämä on varmaan hyvin mielenkiintoinen. Tämä on varmaan hyvin mielenkiintoinen. En ole kuullut kappaletta aikaisemmin ja nyt se niin valitettavasti kuulee hyvät naiset. -sehdot. Tämä kappale on kokonaan, koska tämä kestää aina 42 sekuntia. Kappale menetään Tero ja Oravat. Higa! Tero! Terve! No terve, terve kaverit! Mitä äijä? Mikä neiminki? Ihan hyvä, kiitos. Joulumielellä! No te ootte isolla bändillä liikenteessä. Joo, me on nyt sitten päätetty tehdä oikein semmoinen vanha kunnon joululevy. No niin, <tuh> on sitä odotettukin. Mites? Heppi. Kai, Heppi on messissä. Totta kai, Keskisen Heikki on mukana. On iso sektio ja koko bändi. Teillähän on sitten oikein tonttu paraati. No joo, näin on. Mutta eiköhän panna biisi käynti. Pidälkääs pojat tota poroa. Mikko mitä vittua, mitä vittua saata nämä kuuntelen? Siinä oli Terovaara ja Pikkuoraava. On kaikkeen mitä Mikko kyllähän sen tiesi, on, että mampaa paskaa mutta en muistanut, että näin paskaa. Otta, ottaa ton, aika koville tämä, niin. Helte -hel -hel -hel -hete helden, ei helden, ei ei Ja Markko Lotto 17 minuuttia, niin tulee totuus ehkä. Kuka finaa? Kesähitti Veikkaan, Atomi ottaa Kolli. Ei, tosiaan kohta selviää sitten myöskin Hesaration. Tämän vuoden kesähitti Aleksi Pakkalasen paljastaa. Ja muistakaa, pahkis, bändeineen keskiviikkona. Loosessa keikka alkaa 2.00 2 0 0 0 0 0 tulee 0 0 Sinne kolme sen tuntia. Kamulle suot, se on kätkettynä kaikkeen. Mitä välillä on. Ja vielä on joulua jäljellä. Untuvaan retki kulkee, siihen maan talvi talvisulkee, ja kaunis on tie. Rekemme vie, kautta suuren talven ihme maan. Taakse jää laita pellon. nää aisa kellon. Nyt metsälain soi, kun matka jo toi polviin Joulua, hyvää joulua. Noin kun olis aina ja sehän on. Talven ihme maa ja mammaa. Säihkyvänä hankki kimmeltää. Kun mun luo pidemme johtaa. Eikös mennä, tota, niihe. Kaikkemään tonne vaikka lumisotaa tonne pehalle. Kymppi ja laskemaan pulkalla, kyllä on ihanaa. On se nyt hittosoikoon, kun ei oo perkeleen kylmä. Tietikö se ihan saatana, kun mä en säkään on kyllä todella, todella versio. No entäs sitten tämä? Nyt ne versio on itteensä. Jos tahdot Jos tietää... Jos mihin mä men. Kysyn niiltä, jotka jäivät paikoilleen. Kysyn noilta kiinni kasvaneilta. Jos tahdot tietää, mitä mä teen. Siellä jossain, mihin mä menen kysyn noiltaan unelmansa haudan. Huh, uh, ei. Vähän aikaa vielä. Yritetään, yritetään jaksaa. Miten tää voi sen, näin rankkaa? Ei pidä jäädä paikoille. Johannes laittoi viesti. Pitäis teettää paitoja. Selviydi mampa mampaspesiaalista. No, minä hommaa sen välittömästi. Paitsi mä en kyllä. Tuntea, mä en selvi. Nyt alkaa ihan oikeesti ryytyä. Hei, lataamo, lataamon, lataamoon, Lataamon. Antti laittoi tietysti, mikä on, on suusta maailman myrkyllistä musiikkia? Musta mamba. <laughs> Annika laittovisti. ei saatana, tää on kyllä paskan tuolla puolella. No siellä, etä ei ole missään puolella. Tunnehti talvitaan se On hyvä. No paita pois, paita pois. Jotain, jotain ajankohtasta tuli sieltä niin. Ne kaikki tietää sen. Ei pidä jäädä paikoille. Ne kaikki tietää sen. Ei pidä kun sä joulupukki lahjoja laittaa koko vuoden pajallaan. Sitten joulu iltana taittaa tai valtaan, Kiltit lapset silloin vasjat saa, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. vaan yksin seikka heitä huolettaa. Jolle jouluna on vaara, jolle jouluna ole lunta, voiko joulukukki hän ei punkallaan pääse kulkemaan lumetonta pintaamaan, Jolle paskikse saa sotita mamboop! Kuorma-autonko lainaa hän, vaiko lahjoineen junan tullukseen kukin luulet pyrkivän. Mutta naapurin pieni ville, keksikin, jos keksikin, jospa korva niinpä niin pukki helikopterin. Koron kaikki kymmenkunta Hanni Lantovistin, päästään meiltä tästä joulumusakista Kohta on joulu edessä, vielä on kesä Ja sitä on, se on se hyvä puoli, että Kesäkissalla on pidempiä hemmetulupäiviä No näinhän se on, on Kesänä jäljellä Vielä tulee kauniita päiviä Vielä voit Voitää ystävän Vielä tilaisuuden saa Vielä on Kauniita päiviä vielä voit löytää ystävän vielä tilaisuudensa. Joo, taistele Ari, älä luovuta. Fredrik spesiaali seuraavaksi, jos selviät Mampas-pessusta, että tulet selviämään myös reetus Reetuspessu tulee aivan rautautusti jossain vaiheessa. Minä yritän pyytää siihen sitten Reeturikkiä itseä mukanaan. Terovaaraa tänne, kyllä sit tähän studioon pääsee. Tässä joku raja, ja roti täytyy olla, ja Sambo laittoi isolla tuohon, jota sattuu, näinhän se on, ja Antti laittoi vielä, että harvoin menee arikaan näin, mutta ei, ei, ei, ei, ei, ei, ja Aurakin laittoi, multa taisi meni työköky loppupäiväksi, multa meni loppuelämäksi, tää on ihan ko, tää on siis ihan, ei. <tos> <tos> <tos> mitä yhdestä, sarpin eestä, sinä <tos> <Just sudan> mestan, <tos> <tos> mitä sen on väliä?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 No terve, terve kaverit. Mitä äijää? Mikä ne Ihan hyvä, kiitos. Joulu No te ootte isolla liikenteessä. Joo, me on nyt sitten päätetty tehdä oikein semmoinen vanha kunnon joululevy. No niin, on sitä odotettukin. Mites? Heppi. Kai? Heppi on messissä. Totta kai, Keskisen Heikki on mukana. On iso sektio ja koko bändi. Teillähän on sitten. Tutoraati. No joo, näin on. Mutta eiköhän panna biisi käyntiin. Pidäkääs. Toi. Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voit löytää ystävän, vielä tilaisuudensa. Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voit löytää ystävän dealins saa Mikko laittoi, sä oot, sä oot kyllä ihan oikea Saarille vaarallisen työn lisä. Ja sä laittoi, sorry niinpä Onko koska ollut Matti nykäsen spesiaali? mä mietin sitä mutta mm, mm. Ettei mm. hän soita et tehän oikees mitä kaikkea artikkelia että se Ennen kuin sinä olin vielä sinua paini, oli koska sinua kunnosteli. on pahaa, koska sinua kunnosteli. Tämä on pahaa, koska sinua on pahaa, se on Miten? aika vähän sarkkyneestään sydämestä. Se on vähän sarkkyneestään sydämestä. Niin kuin sinä luulit, löytäneesi ystävän. Ihmisen, joka sinua kuuntelee. Mitä yhdestä hajonneesta päästä, joka sinua kuuntelee. Enää piispaan, <tä> Tai vielä viila, viila. Tai viila, tai viila, tai Me tai viila, mitä viila, on väliä. tai viila, tai viila, tai viila, tai tai Viiden vuoden kuluttaa pitäisi pitää sitten 35 vuotis lähetys. lähetys. Oletko koskaan kärsinyt lähetyksestä näin paljon? En. Hyhyhyhyen! Hyhyhyen! Hyhyhy! Hänko laittaa viestin lopu kun Anneli kyllä ystäväklubilaisena tuttiin ja saada katetta tukimaksulla. Hyytikää vaikka antaa paljun vähemmän kuin sinun. Eri puolilla Suomea uimarituvat sairastuletuituja luonnonmisissä, merissä, järvissä ja joissa piilee tartunta vaara. <h anlampsy> Muistan kuinka ensi kerran sinua suutelin. Ja kuinka paljon silloin pelkäsin. Muistan että saan... Jotain kaunista, jotain mitä halusinkin aina sanoa. Nyt näytä mä, mä tapan nyt Minä saatana saarita. Älä koskaan mene pois, älä koskaan mene pois. Minä tahdoin rakastaa. Vaan, tahdoin antaa sulle kaiken minkä voin. Yritin olla hyvä ja ystävä. Annen laittoi viesti Arjo, se siellä? Hei, pitääkö soittaa apua? Pitää! Kuinka paljon hyvää? Äh, hyvät naiset vaara poistuu kohta. Minua. Ää, älä jätä. Minä Minulle kaikki, mitä tarvitsin, vain sinua aina kaipasin. En elämältä silloin paljon muuta pyytänyt, kuin että saisin sinut aina pitää omanain Money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 Naste. Vittumainen tanssiteos TOA:ssa 7.9 alkaen. www.susannaleinonen.com The future is nasty. Hei, tule mukaan nauttimaan Alppipuiston kesästä. Piknikhenkinen festivaalisarja tarjoaa heinäkuussa livemusiikkia, DI-settejä, sirkusta, katuruokaa ja muuta ilmaista ohjelmaa koko perheelle. Lauantaina 21.7. Alppimuisto Free Open Air. Kesän fiilistä vehreässä keitaassa. Alppipuistonkesa.fi. Mukana Artlab ja Helsingin kaupunki. Vuelta Vantaa. Pyöräilytapahtuma vailla vertaa.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 Men ben ilasti Radio Helsinki.